Андрій відчув у серці радісний щем, а на лустах масний присмак помади. Отак, після несподіваної розлуки, їх ще несподіваніше знову пожили У храмі, ім'я якому — Поплавок. Ріка деоколи них жила, дихала, хлюпотіла. Тремтливі брижі перетворювали віддзеркалені зорі на видовжені хвостаті комеди. Пізніше, коли вода стала чорнішою, брижі зникли, тільки розтягнуті зорі протикали ріку, мов срібні цвяхи. На дерев'яному острівці серед ріки грала музика, линув галас і сміх. Миловида офіціантка, що, певне, чула вигуки гірко, спитала, чи відкопорити шампанське. Аркадій завагався. З усього видно, що за столом зібралося акціонерне товариство з обмеженими можливостями. Тоді Андрій Степанович, нишком помацавши кишеню, в якій лежала півмісячна зарплата, вирішив зробити широкий жест Давайте. Лясний постріл, легкий синтетичний корок злетів у гору і упав за борт у чорноту ріки. Аркадій перехопив з рук офіціантки пляшку, і сам наливав у довгі довгівоські бокали, майстерно постукуючи горлом пляшки об краї бокалів, щоб збити піну. Андрій ніколи не любив шампанського, саме за цю, як він казав, мильну піну. Та раз уже така оказія. Раз Ніна знову знайшла до нього стежку і запросила його на цю вечірку, певно ж задля замирення, то можна поставитися поблажливої до мильної піни. Андрій Раптом подобрішав і від української з перцем, і від днінених очей, і від Аркадієвої промови. Що ж видно бути на цьому? Він подарує мнимій дружині і зраду, і розлуку, і усе, що в неї було або могло статися в Москві. Про це він, зрештою, нічого не знає і не хоче знати. Він простить їй усе на світі, аби тільки її променисті очі Сяяли не смутком, а любов'ю, хай навіть трохи іронічно. Коли ми любимо, нас нема. Андрій, пивши по черідину маленькими ковтками, раював не стільки від напою, як від усвідомлення такої щасливої розв'язки. Після вчорашньої вистави був переконаний, що для німи поняття «любов» означає лише мистецтво, сцену, театр. Який він не дотепа. З опалу мало не кинувся до валі Щербань. Тільки знову спантеличив би бідолашну дівчину. Ні, у валі є Коля Зайцев або Олег Павлюк, або хтось інший з-поміж її ровесників. От хоч би Яркадій Аркадій Вольський. Тільки ж не підстаркуватий ескулап, обтяжений родинними клопотами. Ніби вгадавши його настрій, Ніна сказала, що хоче зблизька надивитись на Дніпро. Підійшла до борту, сперлась на поручні. Вода, набігаючи на ніс пароплава, таємниче хлюпотіла, шипотіла, скаржилась, сміялась. Андрій став біля дружини, але не наважився привселюдно обняти її. Ніна прихилилася до нього плечем і довго-довго дивилася на вирування води. Міцно трималася забейця, наче боялась втратити рівновагу. Обоє щасливо мовчали. Андрій думав про те, як здивуються мати, коли він повернеться додому з Ніною. Якою божевільно жагучою буде їхня нова шлюбна ніч. Це він уявляв собі чітко і ясно. А от що буде завтра, післязавтра, як складеться їхнє життя надалі. Гадки про це губилися в густому тумані, як вечірні верби на лівобережжі Дніпра. Якось буде. Ніна, напевне, все обміркувала, зважила. Тим часом Дзиндрай уже платила за вечерю. Андрій повернувся до стола, щоб не подумали, ніби він хоче усилитися. Вийнів з кишені два червоні папірці, але Вольський рішуче відвів його руку. Облиште, Андрію Степановичу, облиште. «Я замовив стіл, я й плачу!» «Це вам од мене маленьке дяка за повернутий голос!» «Спасибі, але шампанське замовляв я!» Все вклалося в передбачений кошторис. Довелося скоритися. Сума загалом не була велика, а з попередньої розмови Андрій Степанович дізнався, що Вольський уже підробляє, як співак в естраді. Тверезий Аркадій сів за кермо машини. Волга, як виявилося, належала новій зйомочній групі кіностудії, до якої Валерія Гавриловича призначено знову ж таки на посаду асистента. Самостійна режисура, як видно, була для невдахи такою ж нездійсненною як і Нінина Любов. Куди вести? За пломбом справдешнього шофера спитав Аркадій. В готель, звеліла Ніна. Це не здивувало Андрія. Треба ж йому довезти Аннушку. Машина підіймалася вгору, повзаскольдиву могилу. Ряди велетенських осокорів вишикувалися обабіч дороги,